Tinket <other news for sure> tinket don't eller det i klassen. rullar bandet? vi säger god morgon och välkomna till det är Lukas födelsedag. Och vilka har vi här i studion idag? KP-Lukas. KP-Lukas. Ja, jag är också KP-Lukas. Vi blir 38. år. Det mm, ja. känns jättebra för idag. är Vilket datum? Det är den 15 november när vi spelar in. Men det här är ju då ett bra tillfälle att fira lite extra idag. Och kanske gör det här till en festpodd. Ja, så därför har vi med oss lite festliga grejer här. Det är dryck och tilltugg. Oj, oj, oj. <clears throat> KP-Lukas 1, du kan väl berätta lite om vad vi har framför oss här. Ja, eh, jag, KP-Lukas, älskar lakriss så sjukt mycket. Aha. Jag kan äta lakriss till frukost, lunch och middag varje dag. Och ju starkare och saltare desto bättre. Så idag har vi lakriss-te. Mm. Lakrischips. Mm. Mm. Och jävulskt salt. Lakris. Och vi har lagrisrot. Mm. Och så har vi 100% ren lakris. Det gillar jag också. Och. Um... Jag tar en sipp av det här teet. Det låter ju spännande. Lakris-te. Det smakar, det smakar lite lagris, ja. Jag har hört att lagris är bra mot hosta. Det är ofta lagrismak i hostmedicin. Mm -hmm. Men så här bredvid mig. Börja hosta så fort han. Det kanske, det, bra, det kanske är bra för hosta. Att man, om man vill hosta. Mm. Så Främjar så man... hosta. Ja. Finns det något tillfälle när man vill hosta? När man vill eh, slippa en jobbig tystnad. Om ja, man, <laughs> man inte vill vara med på någonting och vill spela sjuk. Kära ja. en massa lakis. <laughs> Eller är det där, när man får ett hysteriskt skrattanfall vid fel tillfälle. Då är det mm. jättebra att dölja i en så kallad äkta hostattack. <laughs> Jag vill höra ditt allra, allra bästa K.P. Lukas-minne. Eh, ett av mina bästa K.P. Lukas-minnen det är när jag, K.P. Lukas var, jag var maskott i ett lopp. och har det för loppet Ett springlopp? Ett löplopp som mm. heter topploppet. Mm. som Det finns en juniorklass där. Mm. Eh, och då har de maskottar där. Och då var jag utklädd. Och då fick jag en dräkt som jag själv inte fick välja. Och mm. den var tre meter lång, en tre meter lång bajskorv. Uh. <laughs> <Oj>. <laughs> och, direkt ändå. och en maskott är liksom till för att eh, barn ska så här komma fram <laughs> och krama och tycker det är roligt, men det var liksom ingen som kom fram och kramade mig. <laughs> ingen skräll. <laughs> ingen skräll. Jag ska ta det här är ett bra minne. Ja. <laughs> det, är, det är positiv ändå. Mm. Du slapp ju springa i alla fall. Nej, Eller. det var det. Eller? Jag fick springa hela loppet. Fem gånger. I föröd lång bajskorv direkt. Men du kanske var Sveriges snabbaste bajskorv? Det var jag förmodligen. Kan inte jag få vara K.P. Ludvig nu? Okej, Okej vi, vi väntar in riktiga Lukas. Vi, vi kan konstatera att det finns verkligen bara en Lukas. Och det är mm. omöjligt, även om man försöker att vara honom. Mm. Så går det inte. Men det är härligt att han fyller år idag. Ja, det det. 38, bast. Och uh, på tal om det så minns jag uh, hans födelsedag för, jag tror det var fyra år sedan. Mm. Jag tyckte det var så himla, det var så fint. För att vi, hela redaktionen var på en stor gala. Mm. Där vi fick ett stort pris. Just det. För tidningen vi gör. KP. Mm. Mm. Jag fick galans största pris och det var, och det var dagen före Lukas födelsedag. Höll på sent på kvällen och vi var liksom... Det var helt oväntat för alla andra än i Lukas. För han hade hållit det här hemligt. Så vi undrade varför ska vi få gå på den här fina galan? Vad snäll Lukas är. Så fick vi det här stora priset. Och alla var jätteglada. Och så var vi kvar på galan precis till midnatt. Och då blev det Lukas födelsedag. Och då mm. gick vi ut från det här jättefestliga, fina. Ut på gatan till en korvkiosk. Så köpte ah. vi mat. Vid den här lilla kiosken. Och åt och sjöng. Och firade Lukas. Och det var underbart. På tal om Kalas födelsedagsfirande och allting, så får vi ju väldigt väldigt mycket insändare från kopiorna, er kopiare om just Kalas och födelsedagar. Och det finns fyra tydliga trender. Nåj, oh, spännande. Mm. Det här är lite besvärliga situationer som kan uppstå på Kalas eller inför Kalas och så, mm. som till exempel den här första punkten då. Det handlar om inbjudningar. Det kan ju vara lite känsligt mm. här med inbjudningar. Vem ska man bjuda? Vem ska man inte bjuda? När ska man bjuda in dem? Och, och liknande. Och då har signaturen AL här en liten anekdot från detta. Som är så här. Jag och min kompis skulle ha kalas. När vi hade delat ut inbjudningarna kom vi på att vi hade skrivit fel datum. Vi fick gå runt och säga till alla att det var på söndagen och inte på lördagen som det stod på själva inbjudan då. Men sen på lördagen så kom jag ändå min kompis och ringde på. Hon hade missat att det var på söndagen. Jag sa hon har kommit på fel dag, så hon fick gå hem igen. Och senare samma dag sa hon att hon inte kunde dagen efter. Liksom, Nej, det är en sån här jobbig pinsamhet. Det, är liksom, det blir bara mm. strul. Man vill vara snäll, man vill ha det kul. Det blir knas. Och, och stackars den här kompisen då, som är den enda som kommer. Mm. Det skulle ju mm. vara jobbigt för att ja, men ofta många bjuder ju till exempel hela klassen på kalas mm. och man mm. känner ju inte alla i klassen lika bra nej. tänk om man då är lite så ja ah, det här är någon, jag är inte umgås så mycket med men jag vill gärna gå på kalaset mm. och så mm. kommer man dit och är den enda som kommer dit det skulle kunna bli ja. väldigt, väldigt extra jobbigt att man får gå hem igen också man ja, ja. ja. taggad, <laughs> <finklädd. laughs> här... ah, ah, nej, det var ah. inte såhär på tal om att komma ensam till kalas mm. det är ju alltid någon som kommer först till kalaset mm. det, det kan var vara ganska jobbigt om ja, någon kommer lite så, ja. så står man där så här. Det är, nog, det är nog en av de väldigt få sakerna som jag inte ser till att komma lite sent till. Mm. Jag vill inte vara den som kommer först. Nej. Nej. Det finns variationer på den här trenden då med inbjudningsbesväret. Det kan vara också att man inte är tillräckligt tydlig med är det maskerad eller inte maskerad. Det är ju rätt vanligt att man skriver in och berättar att jag var den enda som kom i, i utklädd till Dumbledore. Alla andra <laughs> hade vanliga liksom, <laughs> fin kläder på sig. Men då tycker jag all cred till den som kom som Dumbledore. Det är aldrig, aldrig fel att göra lite för mycket i maskerad situation äh. om man frågar mig. Andra trenden är att det finns ju väldigt mycket, mycket att äta och dricka och så där på, på kalas. Så det vi. är väldigt lätt att man råkar spilla. Andra trenden, spilltrenden. Det har knaprigt och gott det där lät. Eller ett lakritschips mm. kanske. Ja. Ja. Då är det en anonym läsare som har skrivit in här. Jag var på ett kalas och skulle ta slash. Ni vet vad slash är, eller? Mm. Ja. Gillar ni slash? Ja, ja så ja. fantastiskt. Jag fyllde muggen och vände mig om för att gå- och då krockade jag med en ungdom i typ 15-årsåldern- som stod bakom mig i kön. All slash flög ut på honom. Oh. Jättejobbigt. Hörrni, det händer någonting här nu. Oj. Oh. Någon knackar på dörren. Oh. Det är Lukas! Grattis, Lukas! Har du haft en underbar födelsedag än så länge? Ja, det har varit så där. Men nu, nu är vi här. <laughs> nu börjar det Nu kan bra. det bara bli bättre. Precis. Det ser gott ut det här. Här ja, får du det... en lakrisrot som du kan tugga på. Ja, det är lakrischips. Vi har lakriste här. Mm. Mm. Aningen ljummet kanske, men... <laughs> så att du vill ha här rå lakriss? Ja. Den rena, den har vi där. 100%. Mm. Och alltså... om du inte har fått nog ska vi ta en, ska vi starta, Dan, med en jävulsk salt nu. Ja, mm. mm. mm. men mm. jag tycker. De ah, yeah. Hur kommer det se att det finns så mycket lakrits på det här bordet tror du, Lukas? Mm. Jag gillar ju lakrits. lagris. Mm. Lite bara eller mycket? Nej, mycket. Du brukar ju ofta gnälla på att det står till exempel att det här på en påse, den här mm. lakritsen är jättestark <laughs> eller jätesalt. Och så tycker mm. du inte att när det är sen? Beskriv den här nu då. Men den är jättesalt. Men det hade kunnat ha saltare inuti också. Det mesta var är mm. på utsidan. Liksom. Den är härligt salt. Mm, den var god. Salm och saltare. Det här är från någon specialaffär, va? Mm. Den är från som en butik som bara säljer lakris. Ja, mm. den är inte väldigt salt på utsidan. God va? Den ska jag köpa igen. Mm. Jo, det är så här förstår du, Lukas. Mm. Vi, vi pratar lite allmänt här om kalas. Mm. Jag går igenom lite olika trender bland kalasrelaterade insändare till KP. Ja. Vi har gått igenom första trenden som är att det blir strul med inbjudningar. Mm. Men jag tänkte gå över till trend nummer två. Och det var, nej det här är också har tagit att man, man kan spilla och det, det är ganska jobbigt ofta för att man har ofta fina kläder på sig. Just det. Allt när man spiller på någon annan än sig själv. Mm. Ja. Den här anonyma skribenten skriver då att hon spelar ut slash just på, på en tonåring bakom sig i kön. Mm. Det måste ju också vara den mest jobbiga, den jobbiga drycken att få på sig på ett kalas. Det kan också ha Eller nästan om, vilken färg som helst. Om en vuxen spiller en helt varmt kaffe. Ja, men nästan härligare med lite varmt kaffe. Så här, ah. <laughs> okej, <okay>, inte brännhett. <laughs> men tänk, jag tänker, som du säger, väldigt färgad dricka, slash ja. iskall och så här lite socker- seg liksom, den är gjord för att bli, göra så här stora äckliga fläckar på en Jag förstår, men, mm. men det allra bästa är ju om, om någon först spelar ett varmt kaffe på den och sen så kommer någon snubblade med slars så att man får det ner i <laughs> <med> en <skala. laughs> Ja, det är smart mm. Men jag tycker fläckar då. som börjar lukta är det värsta alltså om man spelar grädde eller mjölk eller någonting, mm. det blir ju surt och börjar lukta surt, så då kommer man ju gå runt och lukta illa sen resten av kalaset mm. om man inte har något att byta till, det tycker jag är det värsta Ja, det var i alla fall andra trenden. Jag går raskt vidare på den eh, eh, tredje trenden. Och det är ju då att man kanske behöver gå på toaletten va? På kalas. Mm. Då har vi signaturen. Tjejen som alltid låser på toan. Jag tror ni ser vart det här eh, barkar. Mm. En gång när min lilla syster hade kalas hände en jättepinsam sak. Jag satt på toa och hade inte låst. Jag vet inte varför. Sen kom min lillebror som då var tre år och öppnade dörren till toan där jag satt. Just då gick min syster och alla hennes kompisar förbi dörren och kollade in på mig där jag satt. Jättepinsamt. Vi var, hela redaktionen var i Estland och hälsade på vårt tryckeri nyligen. Det var kul. Ja, och då så var det en toalett som jag gick in på i Estland och då var det en tante där inne som verkligen hade byxorna såhär hela vägen ner till, till skorna men ändå så stod där inne och jag blev så jag fick sån panik verkligen. för det blev en, en liksom sekund eller två när vi bara så stod och tittade på varan. fast hon hade inga kläder på underkroppen <laughs> nej <laughs> trend Nummer fyra. Mm. Jag var på kalas hos min kompis som fyllde elva. Alla i min klass var där. Men killarna satt med sitt ett hörn och glodde på sina mobiler. Min kompis sa att alla skulle dansa med varandra. Jag frågade killen jag var kär i om han ville dansa. Han sa ja. Men mitt i låten började jag må mer och mer illa. Till slut kunde jag inte hålla tillbaka. Utan spydde. Rakt på honom. Min kompis mamma kom fram och bara. Oj då. Här har du en bit papper. En bit papper? Det var snålt. Ja, det var signaturen. Den som inte äter så mycket godis i framtiden. <laughs> Nej, det, var, det är ju väldigt jobbigt. Man kan, det är ju, ofta, eh, ofta får man ju väldigt mycket av allting på ett kalas. Mm. Och då kanske man kan tänka där att ja, man får Okej, ta det lugnt. Jag kan inte alltid hantera det. Sen, nu får du äta hur mycket godis du vill. Bara, ja, men du gör jag det. Där. Precis. Och så slutar man inte liksom... För först är det liksom tårta, sen kommer bullarna, sen ja. kommer kakorna, sen kommer godiset. Ja, det tar liksom aldrig slut. Nej. Det var mina fyra trender. Ni får en liten Bra bonus här trender. bara. Ja, tack, mm. tack. Idag var jag på ett kalas. Det här är alltså inte jag, utan hon som skämdes mycket är signaturen. Idag var jag på ett kalas. Min kompis skulle få en glas kanina med. Tyvärr råkade jag sätta mig på paketet. Jag sa kras. Ja, så kan det gå. Filip? Ja? Har du förberett något? något Hyllande till Lukas Ett hyllande Jag har ah. förberett eh, eh, En liten eh, Namnassociation skulle jag vilja påstå Okej, okay. för en dikt eller vad? Man kan kalla det för en dikt mm. Jag har tänkt så här att, eh, att mm. För varje bokstav i Lukas namn Har jag ett ord som jag Associerar med Lukas mm. En klassisk eh, diktform Ja, mm. Mm. Men eh, vi kan börja med L Som är lustig för ah. jag tycker att Lukas är väldigt eh, underhållande och ah, lustig av sig. Ja. Ah. Det är inte bara business. <laughs> Nej. Äh? Och sen, sen har jag U som är underlat för att han är så färggrann. Ja. Ah. <laughs> ah, eller hur? jättebra. Titta ah. idag har han på sig en blå, orange, ljus, blå, mörk, blå korta. Och en grön beige jacka. Mm. Ah. Jag köper det bra. Blanda ska, ska, ska vi rulla på? Ja. Då, då har jag... En liten försvenskning här. För jag har sagt K som är cool. <laughs> För att jag, ah. tänker att, jag tänker att Lukas är lite så här svensk cool. Mm. Mm. <laughs> Det är en anonym version av cool. Mm. Mm. Man, man är cool men man vill inte visa upp att man är cool. Uh, oj, nu har jag... Hur ser du om jag kommer ihåg A? A som är... Vi kan ta aktiv, aktiv för aktiv, det här, ja, uh. eh, jag har aldrig sett någon skota så långt i sin kontorstol som Lukas gör. skota? <laughs> när man sitter i stolen så skjuter man ifrån med fötterna, så man rullar. Det är så här stol med hjul på, så att han kan rulla över hela kontorsområdet just det, just det, Är ja. alltid någon, någon förvirrad på någon annan avdelning som tittar upp här? Kommer Lukas? Okej. Okay. <laughs> han bara rullar förbi. Ja. Han får lite kaffe. <laughs> ja. ja men det är en bokstav kvar det är en bokstav kvar. det är ett S om vi har stavat namnet rätt ja. då har vi S som i superb Åh, oj ärligt. vilken vilken fin dikt mm. Mm. verkligen jag tror inte det behövs någon så så förklaring min favorit verkligen. var underlåt ja. ja den hade lite tanke bakom ja superfin på tal om namnet Lukas vet ni hur många som heter Lukas i Sverige jag tror jättemånga. 20 000. 32 000. 104. Ja, det var, Filip var närmast där. Du är drygt 20 000. nej mm -hmm. Det mm. är och, ett litet gäng då. Det är verkligen märkligt för att vi har ju vi har ju toppat namntoppen senaste 5-6 år. Men det står också att medelåldern för mm. de som heter Lukas mm. är runt 12-13. Mm. Så du är väl långt före din tid. Jag vet. Trendsättare. Ja. men jag tänker att om jag är lite lite slät när jag blir gammal så kommer alla att tro att jag är 30 år yngre. Precis. För mm. det är ganska nice. Uh -huh. mm. Men hur känns det, jag har ju också ett namn som inte jättemånga heter, Ludvig mm. då heter jag. Hur känns det att träffa en annan Lukas? <clears throat> när jag var liten var det ju stort, alltså det hände ju aldrig. Nej. Men nu så ropar ju alla föräldrar på stan, så här, Lukas, Lukas! Lukas, kom och ät! alltså... Alla barn heter det. Uh -huh. Så nu känns det... Jag har nästan slutat reagera. Men när jag var liten så var det ju ingen annan som hette det. Då, då fick man ju säga det. det fanns en i Kalenka som hette Alexander Lukas. Han hette Lukas mm. efternamn. Han mm. som uppfanns Wars heter Lukas efternamn. Just George Lukas. Och Emil i häst. Ja, jag tänkte precis säga det. Både mm. evangelisten eh, Lukas. <laughs> så alltså, det var de jag Ica hattade Men har du någon mm. gång träffat en tjej som heter Lukas? Det men... finns 14 tjejer i Sverige som har det som tilltalsnamn. Jag har alltid tyckt det verkar så konstigt att ha folk runt sig som heter samma sak som jag själv som Josefin. Det finns en miljard Josefin. Mm. Du måste ju stötta på sådana hela tiden. Och grejen är att jag är också född mitt i Josefin-klicken när det var som mm. mest populärt. Mm. Så att jag har alltid haft en annan Josefin i klassen. I princip hela skoltiden. Men när jag jobbade sen efter skolan, då var det fem som hette Josefin på det stället. Mm. Mm. När du så... jobbar på restaurang <komm> <komm> mm. Ja. Och det och om vi jobbade samtidigt, då var det verkligen kaos. För då lyssnade alla hela tiden. Men om man ville ha något gjort då, då var det bara såhär, Josefin, fixa på frites. <skratt> ja, <att någon skratt> precis man <skratt> <skratt> ja Eftersom Luka ska få höra mm. födelsedagssång senare idag. Ska vi avsluta med en annan ja, partiesång? Ja, det är ah? faktiskt så här en, uh, The Private Panda Signaturen Private ja. Panda har skrivit in ja. Nu har gjort en parodi på Sorry Ni vet den här kända Justin Bieber-låten mm. Exakt så Och den går så här jag, lite snabb, jag tänkte vi kunde sjunga den Men ni får höra texten här Den går så här Is it too late to ask for a party? Because mm. I'm missing more than just popcorn and smarties Oj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 Snick. it too the late party? here So Ja, härlig party Ja, stämning, party -stämning. <laughs> <kör> Ja, men vad då? Har ni sagt hej då här? Så, här. Nej ja. Nej, vi säger väl hej då nu Vi måste skylla oss redaktionsmöte Men springer vi till, till, till Men, Glöm inte att följa oss på alla sociala medier och sådär. Och skriv in till kamratposten från KP-webben. Skriv till KP. Nu kan ni även maila direkt till podden. Just det. Kpodden kpwebben.se Toppen. Härligt. Hej Har du bra. Hej då. Hej då.